Esker mila, eta sagi estatu batutako boz eta zemintzatu bagira orain. Egun, azar oren iruan irageitekoak baitira, baina beraz estatu batuetan sei oren berantako edo gibelago baitute. Biska bat berantako eginen dira. Gurekin dugu, begiako kazetaria Arantxa Elizegi, mi amintzira egunan, Arantxa? Ka iso, egunan ere. Egun guzia bada eh, oraindik goiz da an egun guzia bada iragiteko auteskonde hori. Lehenik zu Miami-n zira berriaren dako ze nolako giro da Miami uh, justu ordu batzurenago. Bueno, eh, hemen oraindik oso goiz da, baina hitz egin duen jende gehiena eta eh aurreko urteetan gertatutako ikusita hemen gehiengoa demokrata da hispanoak e, asko dira e, Miamien eta hispanoetan e, bitalde bereizi berditugu e, irabazia handiak edo maila altua duten hoiek, hoiek gehiago kontserbadorea dira eta errepublikanoen alde jotzen dute eta besteak. Beste hoiek e, demokraten alde gozkatzen dute. Orduan ba badago alako ezin egon moduko bat e, hemen jende askok esaten du naiago duela Bidenek irabaztea. Baina hemen ere zai gaude pixkabar eta zai daude e, zer gertatuko hemendik ordu batzu datora. Eta karrikan, ikusitugu irudi batzu, dendak itxiak, egurrekin tapatuak, istiluen beldurrez, holako zerbait somatu duzuzu, karrikan? Hemen zehazki gu gauden tokian daunta honen ez dagoa alako beldurri, gauzaneko lasai daude. Baina egia da badela alako ezin egon bat, ez horren beste... E, maitzak jakino ondoren, edo Trumpek e, irabazita zer gertatu aitekeen baizik eta kontrakoa gatik gau da. E, maitzak gaur gauean, edo uno, gaur goizaldean, jakiten ez badira zer gertatu hoteliteken, ze Trumpek esan du, edo zurrumurruak diote, alde txikiagatik baldin bada, eta posta bidezko botoa, oraindik zenbatu ezbaldin madutea, oda emaitza ofizialik, horrendik ezbaldin madutea Errepublikanoek garaipen aldarrikatuko dutela. Horrek zerrek arlezake, horixe, ba, istiluak, liskarrak, eta bono, gauzak e, nabarmenokertzea. Posta bidezko botoiek demora gehiago behar dute kontatzeko, eta iristeko ere. <laughs> Zenoski, haurten, e, posta bidezko botoak esango nuke berroa eta mar, e, milioi pasa izan direla izugarrizko e, kopurua da. Zer gerta daiteke postabidezko boto hoietatik asko eta asko gehienak esango nuke demokratak dira. Autezkundea gaua iritsi aiteke, autezkundea egunean, bozkatzen den jende horren gehien gaundia errepublikano izango da ziurren ez, inkestak betetzen baldin badira beintzat, eta aldea txikia baldin bada, errepublikanoek irabaziko lukete autezkundea gauean, baina bi egun berandoago emaitza osoak biegun, edo, bueno, iru lau egun berandago emaitza osoak ematean demokratak izan daitezke garaile. Eina Trumpek esan du ez dela fidatzen posta bidezko botoaz. Hor gertaliteke liskarra edo borroka hori. Aipatzen duzu beraz e, re istilluak zeiteko aukera edo mehatxoa bada bi kasutan istilu hor izan daitezke edo ez. Nikuste kontua gehiago dela e, zer tartegatik irabazten duen Trampek irabazten badu, ez detuste alako arazorik izango deneik, ze, bueno, bai denek esan duberak emaitzakon hartu egingo dituela. Beraz, demokratak, egia da, e, kampanya izan den, bueno, izan dan bezala, e, kampanya zikina izan da, oso zikina izan da. Bat ez Trumpek berak bultzatu duen diskurso horren gatik, ez? Kargo hartu zuen momentutik beretik, erasoan hasi zen eta lagurte igaro ditu horrela, eta kampanya ere horrelako izan da. Eta demokratak azkenean joko horretan sartu egin dira, oso kampaina zikine izan da, horren ondorio da, gerora etor daitekena ere. Baidenek esan du, berakon hartu egingo goituela, emaitzak. Trampek ez du erantzun, hori da arazoa, alegia. Oso tarte txikiarengatik irabaziko balute demokratek, aukera bat izan daiteke, Trampek salatzea postabidezko bot horretan, iruzurra egon dela. Horretan, ari dat, kampaina hasiratik saiatu ere egin zen. E, bueno, postabidezko bot hori nola ere elegez kanporatzen, edo, bueno, pixka bat, E, jokotik kanpo uzten ez du lortu baina susmo beldurr hori e, egon badago bere hautes artean beraz mm. bien arteko aldea oso txikia baldin bada ordezkari gutxi batzuena baldin bada gerta liteke tranpen jarraitzaileek kalera ateratzea eta eta protesta egitea ikusi dugu asteburu honetan azagian ikusi dituzue irudiak e, twitterren zabaldu ditu tranpek berak Texasen egitekoa zuten kanpainako agerraldi bat demokratek Eta, bueno, bat, beraien autobus bat bidean zela, dozenaka kotxe republikanok inguratu dute e, autobidean, eta ura gelditzen saiatu dira. Ez da ezer larri gertatu, ez da inor zauritu, baina ekitaldia talia bertan bera utzi dute. New Yorken berriz, atzo ez, eren egun igandean uste ditizantzela, berdina, beste auto karabana handi batek, errepide nagusi bat itxi zuen. itxizuden. Hordun, hori kampainan ikusten ari garenean, Ba, jende asko beldurra du, zer gertatote daitekeen, irabazi ez eta aldea txikia baldimada hau eskunden ondoren. Ba, Aipatzen da ere, Trumpek susten galtzen duen ultraeskuina prestatzen ari dela, justuki, eh, sekulan eh, kalera edo karikara atera barralinoa da, ja ari direla prestaketa lanetan. Bai, bai, hori da, beldurraren handi bat edo hori da, ez da, e, Trumpen aldekoa izan da, eskuin mutur hori, Eta hori izan da beti arazoak edo sortu izan dituena. Tranpek ez ditu zuzenean babestu baino ez da haien kontrako hitzik ere eztu, esan ikusi genuen Baiden eta Tranpen arteko lehen eztabaida saio hartan nola eskatzen zioten, ba, bueno, esateko eskuin mutur horri gelditzeko eta berak esan. Arriskua dago, bai. Noski, tranpek ira bazen ez da zer gertatuko zioa aterako dira, e, ospatuko dute eta hor dakontua. bukatuko da Bai denek irabazen badu zurrumur egia bilakatu otea daiteken, bueno, ba segurazki aukerak badaude. Eh ikusi beste ez dago Washingtondik eta New Yorketik datozkigun irudi horiek da, denda batez ere denda garesti eta hondi hoiek nola ari diren mereen e, saltokiak babeste nolabait beldur horrengatik zurmurruak izango te diren eta bueno, gero ez den ezer gertatuko denontzato be. Gerta daitekeen? Bai, bai gerta daiteke. Zer inkestek Bai den emaitzen dute doi bataintzenean? Bai, bai hori da. Duela 4 urte Hillary Clintonek irabazi zuen estatu hoietan den ematen dute garaile inkestek eta tarte nabarmenarekin. Alare em Arreta gehien erakartzen duten estatuak edo e, lirateke nolabait aldakorrak diren horiek. Eez daukatenak alderdi jakin bat zenbaiteago Airez Kaliforniak ordezkari mordo bat baina baino Kaliforni historikoki beti izan da Demokrata New York bezala. Niba daude zenbaitzuk eta aurten e, gutxi gehiago sei dira daudenkor kolokan. Guzietan bai den dago aurretik, baina e, tartea txikia da, Inkestetan esan hori da, errakuntza tarte bat dagoela, e, bost puntu inguruko errakuntza tarte bat. Eta zehazki, zeioietan, e, Pensilvanean, Floridan, Ipar Carolinaan, Aioan, Minesotan eta Arizonaan, bost puntu baino gutxiago da aldea. Beraz, hor dago kontua, hoiek izango dira jokoan, e, estatu oiek izango dira jokoan. Gerta daiteke noski gaur egun e, aldea handiagoa daukaten estatuetako batzuk, hoiek ba, ere kolorez aldatzea, adibidez texasen, ur egun e, Trump doa aurretik baina atartea oso txikia da. Gerta batetea eteekeen Texas e, denen aldekoa izatea bai arraro litzatekeela ere e, Texas normalean errepublikanoa izan ohi baita. baina gerta daiteke. Hor dago ezin ez egon puntu hori eta. tarteak oso txikiak direla bien artean duelala urte inkesek erabateko utsa egin zutela eta ez zutela inondik inora esmatzen jakin Trumpek irabaziko zuela, eta aurten ba, pixka bat beldur hori dagoela. Ze naiz bai den inkestetan bai e, estatu batuak osoan eta bai estatu aldakor horietan joan, tartea oso txikia da. Jende asko joan da bozkatzera eta hauteskunde egunetan ere egunean ere errepublikan asko espero dira bozkatzen. Ordon, hor egongo da jokoa. Estatu hoietan gehi tartea txikia duten beste batzuetan ere. Ezin erremaraz gaur gauean noki baziko da oso sailla da oso zaila da adituak eur, eurak ere ez tira ez dute guzti nahi, kontu honetan baina egia da bai denek eh, errazago duela bidea hau da tranpek floridan irabazi beharko luke bai alabai floridan irabazi gabe lortu al izango lukela etxe zurira iristea bueno ezinezkorik ez omen da agian bai Baina, ia, ia, ia erabat eh, seguru behar duela floridan irabaztea Bidenek ez du horren beharrik. Bidenek irabaziko balu Florida gabe urte askoan lehenengo aldia izango litzateke Florida irabazten duena etxe etxezurida iristen ez dena. Berdin Ohio-rekin ere, ohio ez ditu ordezkari asko, esango nuke sei dituela. Baina eh, azkeneko urteetan, mila behatzion da irurogeita lautik esango nuke Ohio nirabazten duen hautagaiak irabazten ditu hauteskundeak. Aurten Horten, Bidenek ez du bi estatu egin beharrik. Horrek ez du esan nahi, garaipena ziurra duenik. Yakinez, Hortik ibiliko dira. Jakinez gainera, gero beste bozkak itxe mardirela, beraz, e, posta bideaz egin diren e, boska guzioiak. Arantxa helizegi eskertzen zaitugu, egun laneko egun luzea duzu gaurkoan, eta eskermila gurekin izanik, eta lanon errango beraz gaur. Zuei ere, berdin. Mila eskertzu aukera mata atik.